Errenterien kokatua den Gipuzkoako dantzaguneak gela virtual batireki du, hasteontan eta bideokonferentziaz bi eskintza luzatzen ditu. Alde batetik, teknika koreografikoko mantentze saioak eta bestetik sortzaien leioa. Basaio hauetan parte hartzeko zerregin behar den, kontatu digu dantzaguneko komunikazio arduradunaden gari otamendik. Aplikazio pila bat zautzen ari garen gara jotan, pakuke... JITSI e, MET e, aplikazioan e, sortu dugu gela ireki bat, e, elbide bat e, jarri dugu, gure webunetik sartu eiteke, e, MET JITSI eta barra enta antagunea. E, Errezana sartzeko, egipuzeko antaguneko webunetan sartza dute erabiltzariak, eta horre asirak horrian badagoa ere, lehen albiztea, eta horrematen ditugu jarri bideak urduan e, bai aplikazio bidez, en mobiletik, tabletetik edo ordena horretik, kelan e, zartu eta listo, e, e, areto horretan dago. Mm. Eta horri bueno, lotuta, programazio bat osatu du lehen aipatu e, dugu moduan, e, azte lehenan e, apirillaren zeian amaia elintzadan hasi zen, azte artean apirillaren zaztian, e, Igor Kalonje, bueno, sopropozan enan e, hitzak dira, Bai, Iker Arroek adibidez proiektu bat eh aido proiektu aikidoa eta danza garekidateentuna, hoyena barrela eh osteopata da eta orduan ba bueno, ba ostepatia eta danza pixka bate uste ditu, ba eta da korputzaren barruko eh mugimendu emozionala hasteko. Horiei iretu diegu teknika koreografikokoko saioak eta 10etan e, irekitzetu goitzeko 10 eta ostrialetan eh sortzaileen lehia izena duen eh e, e, bat edo egin e, no, du e, e, eta horgunon mantente baino gehiago zenbait prozesu eta lankoreografiko ezagutuko ditugu. Ostrialonetan eh Jonesan Martín eh hongo e, e, da. bera eh da? karagarrezko imbibidea dauka Europa nerantzariki are mundu Force eta imbibidea eta bueno ba dantzagunak baditu lerro sorkuntza e, e, sustatzeko eta horiek sortutakoak izena dute. Orduan azken leialdian eh sortutakoak soziala deitzen diegun eh lanindulan ba, bere proiektua aukeratu zen eta bueno ba horri buruz dugu Mikel Echeñetoregoz. Mm. Ez Esan bezala e, Netflix eh plataforman eta bueno Paisare sozialetan eta bai webunean eh etengadari gara hori buruzko informazioa ematen, dantzaunea ipuskako dantzaunea bilhetuzkero ba uste dugu berrezez aktualizango direla aretoan. Bagari ota mendiren adirazpen hauekin geratzen gara, eta jakizue, ondoko asterako ere programazio bat eskeniko dutelase eta sunguziak www.dantzagunea.gipuzkoakultura.net webgunean dituzue.